Vágott a szavába Lajos. Éppen eleget menekültem és bujdostam. A fehér sárkány már ismerte annyira a királyát, hogy ne próbáljon vele tovább ellenkezni. Anzsulajos megszállottja volt a lova veszménynek. Szent Lászlót és Nagy Sándort tekintette példaképének, és erejében ott zubogott a francia Szent Lajos, sőt, Nagykároly vére is.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 A minorita alsó állkapcsa is kilógó nyelve még csapdosott egy darabig, de aztán a csuhába bújtatott test elzuhant pontosan a kidüllett szemmel pislogó fél mellé. Szilárd mögött benyomult hat embere, utána Szolnoki Pista, Holló Tamás, Lackfi Palkó és Toldi Miklós haladt, majd a legidősebb Lackfi oldalán Lajos királya.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 és hátra a látványtól, ami odabent fogadta. A haladók először csak az önfelett cuppogást hallhatták, de ahogy közelebb értek, és szólnoki holcsápadtan ellépett a bejárattól, ők is megpillantották. Martel Károly, az Averzában megilkolt András Herceg egy szem kisfia, ez a két és fél esztendős csöpség a földönült, itáliai dajkája maradványai mellett, és jólesően csámcsogva falatozott a halott testéből. A gyermeket tetőtől talpig beterítette a vér, de így is látszottak az arcán felfutó fekete érvonalak.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 Néha jobb felség, mondta Szeliden, ha egyszerűen csak bezárjuk az ajtót.